Ось від прем'єр-міністра Сполучених Ландів Європи, ось від імператора Китаю, ось з Нью-Йорка від президента Нової Англії, ось і від короля Техасу, а є ще від російського царя, від президента Об'єднаної Арабської Республіки. Від прем'єра і так далі. Всі вони повідомляють, що дають згоду, аби ти, генерал військово-космічних сил України Дмитро Девицький очолив планетарний фронт боротьби з космічними інтервентами, яких ти свого часу назвав якось так смішно. «Підково видні ковбаски», – сказав генерал. «Хотож бо не вгавав президент. «Вони, ці ковбаски, зараз активно нищать земну цивілізацію, і ти не маєш ні хвилини ні часу, аби відмовлятись від цієї, я би навіть сказав, чести». Нарешті спромігся на сякий такий жарт президент України. «Знаєш що, Леоніде?» – хотів було від душі висловити з цього приводу генерал, але президент замахав на нього руками. «Потім, потім скажеш усе, що про мене думаєш, а зараз мерщій в дорогу до мого командного пункту». З військового аеродрому під Києвом гелікоптером вони полетіли до непримітного лісочка вниз по Дніпру, де під ще непримітнішими горбочками розміщувався один із засекречених командних пунктів президента України. Там під землею було споруджено ціле містечко з кількома автономними джерелами живлення, запасом провіанту, кисню води та усіма наявними на планеті засобами зв'язку. Це було електронно-технічне диво і призначалось саме для такої війни, тобто для війни з позаземними цивілізаціями. Бо на землі після винайдення та широкого впровадження комп'ютерних телефонів війни якось самі по собі почали згасати. Навіщо будувати танки, якщо будь-хто може вбити будь-кого, коли йому заманеться через посередництво мобільника? Варто лише набрати номер твого ближнього, а коли він скаже «Алло», Набрати на своїй клавіатурі код так званого ВПС – вірусу перманентної смерті, Підключити свій апарат до генератора безбарвного звуку – і все. Через три дні можеш сміливо купувати вінок і нести на могилу незабутньому колезі. Захисту від ВПС ніхто придумати не вмів. Тому залишалось одне – заборонити мобільні телефони. З цього приводу навіть у 2038 році було проведено міжнародну конференцію із боротьби з ВПС. Пропонувалось заборонити мобільні телефони, але навіть самі ініціатори цієї заборони знали, що це нереально, бо в такому разі було б паралізовано всю життєдіяльність Землі. Тому залишалось одне – жити з усвідомленням постійної загрози фатального телефонного дзвінка. І не зловживати самому цією зброєю, знаючи, що все використане проти ближнього, з подібною ймовірністю, може бути використане проти тебе самого. Так, 200 років тому американськими штатами на Дикому Заході чи не кожен ходив з кольтом на поїзді, але не кожен стріляв у свого сусіду, бо той сусіда теж мав такого ж кольта, а той два до того ж, людство дійшло до такого рівня комп'ютеризації, що всі телефонні дзвінки на планеті фіксувались, і знайти вбивцю серед якихось 10 мільярдів людських істот було не так вже й важко. Електронне павутиння так обплутало Землю, що сховатись зловмисник міг лише в космосі. Служби безпеки найвищих достойників Землі, як то президентів, науковців, винахідників та просто олігархів, встановлювали для них Старосвітські дротяні телефони, але й це не гарантувало повної безпеки. Щоправда, іншої зброї на цьому маленькому осередку біологічного життя у всесвіті вистачало. Незважаючи на впровадження нової лазерної та електромагнітної зброї, в арсеналах армій майже усіх держав землі ще були атомні бомби, хімічні знаряди і, звичайно, стара добра вогнепальна зброя всіх калібрів. Активно точились балачки про відмову від такого анахронізму, як ця зброя. Але бюрократи у військових відомствах і чути не хотіли про знищення вогнепальної зброї. Воно не просить, хай лежить. А тим часом схибнуті на вдосконаленні зменшення поголів'я людської спільноти науковці активно працювали над створенням принципово нової зброї – біоенергетичної. Це мало бути, що цілком несподіване. Майже жодних технічних засобів, стверджували маніяки з титулами академіків. Неспроможність будь-якої протидії чи будь-якого захисту і 100% екологічна чистота. Це вам не кольт і не атомна бомба і навіть не ВПС, це зброя 22 століття